Boa, lehenik eta bein ganari begirako ekitaldi bat izan dela, ino ningo perspektibarik irekigabe, elkar bizitzen lehenik, eta atzo begiratzen zeremonia hori, zine sentzazio hori, ba azken gara iluze hauetan, baken prozesuan er egonez direnen ekitalia uh, izan dela. Uh, nienko uh, errekonozimendorik eginga be ahietez uh, gerustik egitzen uh, den uh, lanari. Abermentuan ez da argi-garriaz eta urketako mesoa da, baina nartzoala ere nabaria zen ez. Uh, uh, azken ziklo horretan egonez direnen ekitalia uh, izan dela. Eta, eta gerian uste nigu baurendik mundu gune jonka, eta, eta lana, eta nola asitu behar dugun, ez seitu, hemen ireki dugun bidetik euskal egitik buzatuz, eta, eta hemen tuien guak nahi duguna azendan mutsak.